ai deixa deixa lá que a poesia no perfume das flores no quebrar das ondas pela praia na alegria das crianças que r i e m sem p o r q u ê deixa lá que se exprima a poesia fica sentado aí onde estás poeta e não mexas os lábios nem os braços deixa viver em si não tentes segurá-la nos teus braços Não pretendas vesti-la com palavras. Se a queres t e r se a queres sempre ver pairando à flor das coisas, fica aí no teu cantinho e nem respires poeta, e não te bulas para que ela não dê por ti. Não a faças fugir toda assustada com a tua presença. Deixa a nua pairando à flor das coisas, que ela não sabe que a viste. Nem sabe que está nua, nem sequer sabe que existe.